Bună ziua, bună ziua, bună ziua, ce doriți? Hotărâți-vă repede, n-am timp. Aici vin copiii și cască gura cu ceasurile. Nu mă lasă să-mi văd de treabă. Haideți, spuneți, ce păpuși ați ales? Păpușa aceea, cu rochii albastră. Care? Oh, Achei... Turandot? Oh, nu, nu, nu vând. Aceea ia mea. E păpușa mea, înțelegeți? Și nu Nu Noi nici n am vrut să... Da. Aha, așa, ați vrut să mă țineți de vorbă. Turandot?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 E, atunci ar fi ca în poveste N-am eu timp ca altfel v spune că aici unde e teșgheaua S-ar putea nu așa Să fie o cetate O cetate? Iar eu Eu împăratul cetății Și trâmbițele ar suna ah, Far că Mi se pare că dacă închidem ochii am putea vedea totul ăștia Așa! Atențiune, atențiune, uite gata a vă spune Două vorbe, și o minune tâmbițe, să nu mai sune Adică să facem pe ce e taltaria? Nu pantalone, adică să nu a spus că... Hai apropie-te din o pantalone, Arlechino să răsune în setate, Trei curele, mari pe spate. s știu, Nu pantalone, adică te adică ce n ma...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 He he he He Suntem în anul una Una ție Și cealaltă împărărie Una mie În orașul de cetate al împăratului Brasioferu iată Împăratul lui Telvine, ce bine, vai, ce bine, Luminată împarate, Cel mai mare din cetate, Împărate te arată, Cu durerea ta de toată, lui de bine, Vai, ce bine, vai, ce bine! Am venit! ta!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 da, da, da, hai tu ți așa! Eu sunt doctor, prin urmare, vă consult în graba mare. Orice boală, oghicesc și rețete ticluiesc. Eu sunt doctor, prin urmare, vă consult în graba mare. Orice boală, oghicesc și rețete ticluiesc. Da, da, da! da, da. Nu, nu, nu.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 Totul se trage din ziua în care singurei lui fice, prințesa Turandot, i-a venit vremea să se mărite dragă pantalone. Ne? Ah, ce frumoasă prințesa, A. că nimeni în lumea asta nu-i poate vedea zucrăvit tipul i ca inima să i se fioare și să nu iubesc. iubească. Spus. Cei mai mari rege ai pământului, cei mai vestiți prinți i-au cerut mâna și pe toți i în înlemnit... Așa e Arlechino Iar apoi rutele lor imediat au pornit la război împotriva tatălui ei Împăratul nostru, bum, bum Obosit de atâtea războaie, sătul de atâtea bătălii Bătrânul împărat e nenorocit de puterea vrăjită a sale Des, sfinx care i-a dat ghișitorile Acea putere fermecată care poate să schimbe un prinț într-un copac Sfințul, acea făptură ciudată e transmisie transmisiei și puterea într-o noapte cu furtună da, fi, da, prințul care râvnește la mâna prințesei trebuie să dea răspuns la trei ghicitori puse de turantor Și dacă nu le află, e prefăcut în copac toți acești tineri, chipeș prinți devin brazi, mesteceni, Mestece. sălci plângătoare da. De cum s-a prefăcut un în copac, s-a și evit altul mm. Și uite așa am ajuns în păduriți <laughs> Până un alta pentru fiecare prinț canele, nește-i capăt un dar de la marita prințesă Ești un nerușinat, rușine să-ți fie aglechino Știi, să nu-mi spui mie că nu șarpe O citoare De nu știu să o despac, Mă prepag într-un copac Doctore, eu mă prepac Într-o viță pe arac. O să fiu foarte frumos și o să beau cât mai văd toți, însă eu de supărare mă fac s-alce plângătoare. Mai bine să vă gândiți că veți fi și altoiti. Cine oare, cine oare, bani o in toare Cine oare, cine oare, bani cioti in toare Cine oare, cine oare, dai, dai, pe princesa? Ce zici, e E cufundată în gânduri Iarnă scocește ghișitor aducătoare de nenorociri Sigur că tipul ei Care poate fi văzut oriunde ascunde putere vrăjită Orice prinț cum îl vede Vrea să-și încerce norocul Și în urma acestor prinți care pierd peste noapte Se strânesc tot felul de vorbe prin vecin Ce de mai bărfelic Ce de mai... Cornel Așa le trebuie! Uite-l și pe ăsta! Cine e. Da! Frere. Eu? Un trecător. E? Am venit în cetate să mi încerc noroc. Mm? Una din două. Ori voi să vă și aici o faptă nemaipomenită, mm? ori voi pierde nefericita mea viață. Are chino! Este zic și eu, pe pat. Mm. Mai scăpă și noi un pic de toți spapăl lapte ce e de Dar. Iată!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 Domnul Pantalone, eu devenit ca spiță, Domnule salutul meu, plecăciune duduiţă. Ilgătore, il Eu sunt doctor dottore, pântec gros, dar sănătos, Masa mea durează ore, de aceea așa aşa gros. Toare, pantalone! Iată-ne-a poftit piţesa, noi de aici de colo,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 La voi întoarce să te văd, bunul meu tara! Oprește-te! Oprește-te! Niciun pas mai departe! În cetate se petrec acum niște lucruri cumplite. Ce vrei să zici? Cum nu știi nimic? M Singura fica împăratului, Prințesa Turandot, cea a cărui neasemită frumusețe. Iată o poveste pe care am tot auzit-o de-a călătorii mele. Și acum mai râd. Povește? Auz povești! Păi, de-ai o adevăr! Această prințesă, fără inimă, a căpătat puterea fermecată a Sfinxului. Com? Putere cu care preface în copac pe orice prinț care îi mâna îndrăgostită de frumusețe îi pune trei ghicitori cu neputință de dezlegat. Aflu lucruri ciudate, Tarac. Oricine îi vede chipul sugrăvit, îi cuprins pe loc de dragoste, încât pe dată vine aici încetate. Uite, uite, chiar acum, un prinț din țara de foc încearcă să dezlege ghicitorile. Auzi, auzi ce jalnic sună tobele. E un semnal știu de toată lumea. Prințul n-a putut să dea răspuns la cele trei întrebări. Iar o să crească un copac. Uite-l, ce bai stejar. E oare cu putință să există o femeie ca tot. Iată-l, iată-l pe Artur, sărman scutier al nefericitului stejar. O nobilu meu stăpân, cum te-ai prefecut un copac.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 Oh. Cu ce am greșit, că am fost pedepsit cu asemenea fică. Cum să-l salvezi pe acest tânăr prinț, fără să calc jurământul ce l-am făcut? Un nefericit de prinț abia s-a făcut plop, ca altul s-a și evit. Pantaloni. Da. Tu care ești bun de sfaturi, ce-i de făcut? Spune. lumine ta, iată, să dai mic în stoc creierii. Tot nu știu ce sfat să-ți dau. Oh.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 Ruga să-ți fie îndeplinită. Numai un prinț poate avea un asemenea glas și înfățișare atât de echipeşe și, și semeață. Dar și eu, rogute, renunțe la încercarea ți săbuite. Trebuie să se potolească odată ura poporului față de fica mea. Vorbește tu cu el pantaloni, da. minte luminată, strămută-i hotărârea. Mărite prinț, zadarnică-i îndrăjirea ta, cuvintele mele. Strădani zadarnică, hotărârea mea e luată În palat cu Turandot sau copac în pădure Turandot, Turandot, dar înțelege, fiule, pricepe odată, e viața ta în joc Zadarnic e străduiești, mi-am ales soarda În palat cu Turandot sau copac în pădure Bine, facă-se voia ta Să intre prințesa Turandot și să înceapă încercarea Sfinxului. Ho, oh, oh, ho, oh. oh, ho! Oh, ho, ho, Iată bine Turanului. Principe s-a și mândrăpată. Prințului să și să -l l -a -l în prințului să-l să ducă În păture cremeni pe vecile. Vă și fără 好 oh, oh, oh. Fata mea, iată-l pe noul prinț care îți cere mâna Oh, stăpână, cât e de frumos Fata mea, oare n-ar merita acest tânăr să-ți fie mire Fără ca să-l supui la mare încercare? Răspunde Pleacă de bunăvoie, de prinț Câte vreme încă nu ți-a pus întrebările O mie de vieți dacă așa va,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 Așa ah, e, ah, aia e. Ah, aia, aia. Ah, aia, aia. Animerito Drept la ținte. Aia e. Să se înalte steagul Să se înalțe steagul oh, Fii cuvântat! Oh, dar reuși și mai departe oh, Dar rămâne mut Cine l-a sat? În cetate sau târg?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 Cel care dă omului bucurie de viață Florilor fructe Fructelor pârg E soarele E soarele E soarele Trei soarele, soarele. Cintă, Și fără pic de șovoiană E soarele soarele Să se înalți iar steagul Să se iar steagul se iar. O, ce fericire Dar reuși până la capăt Vai o să câștigem Prințesa Durandot, ai să pierzi dintr-o dată Toată faima zbânzilor măriei tale Fica mea Fica mea, lasă deoparte ultima întrebare Să-ți fie acest prinț mire Căci o merită, e vrednic de tine Niciodată, legea trebuie împlinită Nencetat un bătrân pom renaște După culori frunza lui se cunoaște Neaie pe una din fețele ei Pană de pe cealaltă, chici, Cei? i Prințesă, e vremea să te arăți. Scoate-ți vărul! Ah, ce frumusețe! Ah, ce minunăție! Nu te tulbura, fiule, vino ți fire. Simt că-mi pierd cunoștința. Haide, hai, păstrează scumpă de drept. Nu te mai uita la ea. Vino-ți-n fire, mărite, prinț. Mm.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 Anul cu zilele și nopțile lui. Ianu! Ianu! Ianu! tinere, fi bine Nu e chip să mai avem astăpări! Să se înalțe iar steagul! Să se iar steagul! Princesă! Liniștește-te, princesă! Preubiitul meu, prinț! Vino la pietriniu!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 Să mergem, deci! Au ah. plecat doctorii cu toți? Da, da. Dorabdot va face orice numai ca să câștige. Să, să câștige când ai un preț bun, nimic nu-ți mai stă în care. Ha, știi Să facem ceva? Da, să, să facem, facem, să facem, să facem. ca să începem... Așa? Hai să... Eh? uită -l. Ok. Pune-mi mâna pe tine, arăchidă! Te-ai ajuns cu atâta trai pe vă trai! Te-ai sfârșitul! Da, da! De la cine nu o să mai ia veturando numele, frici! S-a zis cu darurile, cu răsplățele mici și mari! S-a zis? S-a zis? Ajută-mi, ajută-mi! Găbi-te, cincarele! Păi păi la băgajul, ajută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 și care acum, cât pe acei fericit, văzuc cum urgia s-a dezlănțuit. Nu înțeleg de ce ești atât de îngrijorat, Tarac. Numai tu cunoști numele meu și al tatălui meu, așa că nimeni nu le poate afla. Ah, de unde, de unde atâta nechipzuință? Te-ai pus viața în joc, ai dezlegat ghicitorile și dintr-o dată, din slăbiciune, Dar să pierzi totul. nu fi supărat pe mine, scumpe, Tarac. Când am văzut că de tare se ruga de tatăl ei, cât era de nefericită, mi s-a frânt inima. Nu uita! Să nu spui inima, nu e cine sunt. Nu, nu, stăpâne, nu voi scoate niciun cuvânt. Poruncile tale sunt sfinte pentru mine. Plec! De limau de lima <laughs> pe domn!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 Gardă! Nu, nu. Gardă! Mânir singur ar câte peripeții. Dacă Adelman mi-ar fi dat drumul și acum mai putrezeam pe paiele ude din carceră, <coughs> a, ah, ticăloșii, O să-mi o plătească, dar asta nu e totul. În palat e o vălmășală cumplită Chiar acum am văzut-o până stăpâna mea Pe frumoasa turandot a apucat o apucat-o niște furii Mamă, mamă Nu vrea să dea ochii cu nimeni Nici chiar cu tatăl ei, împăratul Uite-o pe Adelma și e furioasă Mă și strigă Arlechino, Arlechino <fie> Arlecino pleacă, Arlecino pleacă, Mandusia că ia că, Sadu ia că, Vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino, Uite-mă, sunt Arlechino. Vedeți voi, poți să ai o multă pleagă. Sau una tristă, cu sunt un batistă cu lacrim și roaie Una vioaie După cazul pe obraz arle pleacă. Arle pleacă. pleacă. M-am dusia că ia că. S-a că ia că. Vino, vino, vino. Vino, vino, vino. Uite, mă sunt arle kino. Arle Uite, mă sunt arle kino. Și acum, acum ce de nu mai Numai decât o scăpare Prințul însuși Cum? Vreți să-l faceți pe prinț să vorbească? Dar nici nu poate fi văzut că ștartarea îl păzește Și de altfel eu una nu vreau să-i mai fac niciun rău prințul Selima, faci ceea ce o să-ți spun eu Ascultăm planul cu ajutorul acestei cu aur vom putea pătrunde până la prinț. Îl cunosc eu pe sâsăitul de tartarea. E prea slab ca să se împotrivească ispiteii. Odată ajuns acolo, las pe noi. Căpătăm noi și numele. <laughs> Zău, și cum le căpătați dacă nu vii cu supărare? Credeți că prințul o să vi le servească pe tava, anume ca Turandos să-l prepacă într-un copac? Oh, iată, prinț. iată ce vom face! Fiecare pe rând va intra la prinț Și fiecare va încerca prin vicleșuc Să-l facă să-și spună numele Cea din eu o să fii tu, Am născocit eu ceva care trebuie să prindă În vremea statuarile chinosă l duci la spițel Ei de la el licoarea pe care i-am cerut să o pregătesc S-a făcut Da, așa, hai, repede, timpul este prețios Eu, eu o să mă îngrijesc de Tartalia După cum știți, prințele, eu sunt pantalone. Înălțimea voastră a făcut până acum de 317 colo o perii, Trebuie să fiți rupt de o steneală. Iar prietenul da. meu, doctorul, pică și el de atâta nesomn. Oh, Ați da. face bine să vă întindeți pe divanul de colo și să încercați să vă mai odihniți un pic. tare o să vă ca somnul să nu vă fie tulburat. E drept ard de nerăbdare.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 Împăratul e tot puternic, dar prințesa Turandot e și ea tot puternică. Cu alte cuvinte, între aceste ziduri, viața mea fi în primejdie? Ce credeți, doctor? Nu este nu este Aici sunteți la adăpost întru totul. Însă, cum toată lumea ține să vă afle numele. Ah, bine, pricep, prieten. Mă pui pozi? zi Pe mea voastră mea Oamenii aceștia mi-au stârnit o grămadă de bănuiele Să mă odihnesc Măriti prințe Stăpâne Ce? Cine ești? Ce vrei? Sunt Zilima însoțitoarea prințesei Turandot M-ați văzut azi dimineață în sala tronului Aha. i s-a povestit prințesei că Tarac Omul cu care a stat de vorba azi dimineață da. Vă cunoaște de mult Da? Nefericitul stă sub amenințarea morții, Cum? dar tot nu vrea să vă vedea numele în vilea. Ah, slujitor, că din ceos prințese turandot, cât ești de neîndurătoare. Mai mult, el se teme ca paznice să nu-l supună schinjuirilor pentru a-l face să vorbească. Nu se poate. E cuprins de spaimă, deznădăjduit. M-a rugat să vin să vă văd, cerându-vă o scrisoare escalită de mâna dumneavoastră, Cum? pentru a-l povățui ce să facă. Scrisoare. O, am trecut primit de primești ca să vin să vă ajut. Zelima, tu mă minți? Dacă minți, marite rite să mă ardă focul Dar nu întârziati, dacă vă lipsească hârtia pana și cernana, Am adus-o de toate, repede, repede, stăpâne Fie, fie, dă-mi-le Poftiți Ce mă apuc eu să fac? Zelima, îl cunosc prea bine pe Tarac Ca să cred că el mi-ar fi putut cere una castă. Ca Cum? Îl știu în stare să îndure și cele mai grele încercări De ce nu vreți? Un cuvânt ar fi de ajuns Nu, nu, Zelima Nu scriu nimic Sunt de-a dreptul uimit că o fată care împărăște atâta încredere în jurul ei Vrea să mă tragă pe sfoară hmm? Să vă trag pe sfoară? Ce cuvinte grele rostiți Fie și așa Vă spune slujitorul înălțimii voastre Toate acestea Lec. Bine îmi ziceau cei doi Apar nălucile Vai mi o ploaie de marne Cazuri asupra În curând se arată zorile Poate mi-aflu somn Ai, Ia să încerc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 Arlechino, e este asta, puțin parcă mi-e cunoscut undeva numele ăsta Arlechino, de unde ar ar În sfârșit încolo, e strașnic, pungele cu au sunt cașa ale mele Arlechino, așa, acum o să-l strig Și mai mult o să facă Arlechino Dar ce, cine mă cheamă? Păi, păi, păi, păi, arlechino sunt eu Acum toată lumea o să-și bate joc de mine Mă tu, mă duc Mă duc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 Pentru binele vostru am pus totul în joc, am venit până aici, așa cum asta se răsplată. Mai nu plânge, te rog, nu plânge, Adelma. Spunem, spunem, ce vrei să-mi spui? Sigur, ca să credeți iarăși că nu vreau decât să vă trădez, nu? Nu mă lăsa aparat lor, Adelma. Vorbește. Eu e un prins deprins din prietenie, iată-mă aici, ca să vă previn că vă și o primește îngrozitoare. Cum? Prințesul a poruncit ca mâine, zori să vi se ia viața. Să mi se ia viața? Întocmai. Mâine, dici de dimineață la din aceste încăperi Mai bine de 20 de pumnale Vă vor străpunge pieptul Mă duc să vestesc gărziile ce rost ar avea? Nu știți că sunt cu toții în slujba prințesei? Iată mă vându de către toți Și după toate relele îndurate Ura acelui pe care o iubesc Îmi dă lovitura de grație. Da, să fiu oare cu putință Aha. Nu, nu Un chip atât de frumos Nu poate să aibă o inimă între atât de haină mult mai haină decât v-ați închipui Nefiind în stare să vă deslege taina E gata la orice vie, Așa că moartea care atârnă deasupra capului Noțimii voastre de la prințesa Turandot se trage, trage Tocmai de la aceea pe care o iubiți atâta Moartea Prin urmare, iată ce te așteaptă, Nefericitul e Calaf ah, E prințul Calaf Fiul regelui Donald În sfârșit știu despre cine e Forba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 Vă așteaptă, împăratul. Știu bine că nu mai ajung până acolo. Iată-mi spada. Da. Nici măcar nu să mă apăr. Voi ști să înfrunt frunt neînfricat moartea de dragul iubitei mele. Dar, stăpâne, vă încredințesc că nici pomeneană nu poate fi de moarte, ci din potrivă, de viață și fericire. E sigur că prințesa n-a găsit numele. Ha, poftim. pofti. mai de-asta mă și temeam eu aseară. Prințul a fost atât de zbuciu, noaptea, încât acum nici nu mai știe ce vorbește. Ei voi gărți, prezentați armele și dați rol, așa cum sună părunga luminății sale împăratul.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 Așadar, și tu vei suferi blestemata vraja Sfinxului. Vai, mie, sunt pierdut. Piatru prinț, cât e de nefericit! Cruțul stă până pe bietul calaf. cruțul! O soare al zilelor mele, o stea al nopților mele. Când voi fi copac în pădure și când vei trece pe sub ramurile mele, să știi, prințesă, că toate frunzele mele spre tine se vor îndrepta. Iar rădăcinile.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 Așa se salutăm și mai poftiți! Ai se-ncheie comedia, Sperăm că sunteți mulțumiți! Așa se-ncheie comedia, Vă salutăm și mai poftiți! Și mai poftiți! Oi, ce, ce A spățit? Ați adormit? Deci, aceasta e Turandot. Ce poveste frumoasă! Hai, de, hai, de, nu mă țineți de vorba, am treabă, am treabă, la revedere, la revedere! Vă mulim, la revedere, am treabă, am treabă, la revedere! v să zică? Ăștia sunt cei din poveste. Arlechino și pantalone și... Mai venim și altă dată. La revedere! Vințe săturând tot.